Ja, då har vi vel startet veksende på denne historiske første sendingen av oss. Eh i neste program så vi Johnny utten en tur rett lekskarsing ja. mm. nei, det blir bra at det gleder jeg meg til å høre um, og jeg vil prøve å legge inn en fast spalte om um, då en spesiell karser som jeg også vil ta for oss neste episode da vi, det blir en ny karser med jeg snakker litt ekstra om. Det er litt av bakgrunnen, for det er jo at det er mange gode kersjer ute, og veldig mange bra se-åer. Ja. ja, det er det. Så uten se-åer det vært kjedelig å ha vært Ja, definitivt. Det är eh så kommer jag att höra mer ifrån de som lytter. Ehm ja. Som ni sa, hoppar att det dik kan bli mer vidare. Mm. Happy caching. <laughs> Happy caching. Big caching. Happy caching. Happy caching. Happy, cashing. Happy, cashing. Happy cashy